Italian pasaden asteburuan bi eskualde desberdinek bozkatzen zuten. Referendum bat, Benezia eta Lombardian, autonomia handiago bat buruzko referenduma zen. Gurekin, hortzi murua berra, agatxalde hona. Uh, Zu ikasle baitzira bertan, Milanen, eta be, justuki uh, be, eskualde bat ortanda ere uh, uteskundeak ziren egeferenduma zen asteburuan Orduan, Italiako bi eskualde aberatsek, eh, haiten alda, autonomia gehiagoren aldeko egeferendumean bozkatu dute, emaitzak ikusita beraz aldeko bozka nagusitu da. Espikatzen aldi guzuia zer den hemen diokoan egeferendum uh, Bai, zuk egan duzun bezala, bi eskualdea beratztira, uh, Venezia eta Lombardia. Beneziki Lombardia eta uh, italiako aberastazionaren bortzetik bat uh, sortzen duen eskualdea. Eta beraz beti uh, diru, diru joko da azkenean uh, iparraldeko eskualde horiek uh, aspalditik historikoki uh, aldarrikatu dute autonomia izaitea. Egoaldeko uh, alferrean kontra behar dutela dirua atxikien eskualdetan. Eta, bon, politikoki beste izbatzuekin erganez, baina hori do, hori zen jokoan hasta buruntan, boterean alderdi, uh, legan hori alderdiada iparrean, justuki uh, iparreko independentsia ere galdetu izan duena, orain ez duz independentzia independentsia galdetzen, baina, Hora, hori zenbiskate, giro horoko ga. Mm. Hor uh, duen, dirua ipatuko dugu, zenta uste hori dela, dela bereziki jokoan, baina uh, azkenean haute eskunde edo e hauen bultzatzailea, uh, liga nor, beraz, ipar, uh, ipar aldeko liga, eskuin muturreko alderdi bat ez? Bai, eh, eskuin muturrekoa erraiten alda, gero badituzte uh, leho ez berdinak uh, aien baitan, ja uh -huh. uh, uh, Iparrekoak uh, bon, boterean boteran dira, beraz uh, diskur uh, imigrgratzioaran aurkako diskursoa eta egiten man den baduere uh, bozak irabazteko, gero uh, haiana uh, boterean duten uh, lehoa e e ezberdinada, eta beraz da kudeak eta onaren uh, lejo bat eta... Eta gero bai, diskurso, diskurso mairan, bai, eme gantzen horka hitz egiten dute. Horten, mm. autonomia gehiago galdetzen dutelarik, e, zer egan nahi du, nola antolatuada Italia e, eskualdeka, ulertzeko? E, Italiak duen e, eskualde mailako egitura, jaten alda, e, Europa mailan dela Espainiaren antzekoa. Mm -hmm. Beraz, uh, italian bada estatu zentrala eta ondotik uh, est, uh, eskualde bakoitzak badu bere estatusa eta orduan uh, kompetentzia ezberdinak uh, kudeatzen dituzte, badute ere botere lehikiz bat eta eta orduan hor galdetzen zutena bereziki zen uh, zer galdetik bildu gaiago delitzaiko uh, eskualdeetan. Mm -hmm zentaur uh, askenean uh, eskualde horien kezka eskualde aberatsen kezka ere da uh, diru gehiagi gehiagi hartzen dutela estatuan uh, konparatuz egoldekoi edo बे ba orrita eh, eskualde aberatsak direnez ejaitzen eh, eh, dute egiten dituzte haien kalkuluak baina eh, egitarka uh, 6.000 mila euro jango litzatekela ugtean uh, uh, estaturat, ero kalkuloiek uh, ergelatibizatzekoak uh, izaiten dira, baina, baina hori da haien diskursoa bai, egaitea, dirua, hain iziudatzen dela eskualdetatik uh, egomara, eta egomatik egoaldeko eskualdetara. Mm. Nola pasada hor herreferendumaren eh, eh, kampaina eta jendea mobilizatu ote da? Garantzia ote zuen azkenan eh, erigaldeketa horrek? Mm, egi erran, ez, du, ez sozialki, ez du bereziki impacturik izan eh, kampainak, astentzioa biziki jandia izan da. Bereziki lombardian euneko eh, berrogei petik eh, janda boskatzera. Benezian pixka bat gehiago eh, legaak eh, aspaditikudatzen baititu instituzioak eta bezikiongik usia da. Baina, adibidez Lombardia, nik usten zen, ez politikoan biziki elektoralista izan da ez tabaida, e eganez zena zen zela gero Italia mailako autoeskundeak, eta beraz autoeskunde hauetan geienek astentziora deitu dute, eganez aireferen elektoralista bat zela. Mm -hmm. Eta azkenean ere, uh, emaitza, uh, naiz eta abstentzioa undia izan, euneko larogeita maha, larogeita maha bosta, uh, beraz, autonomia gehiagoren alde, autonomia ekonomiko gehiagoren aldea gertu da. Ondorioako karango ditu, beraz? Ereferenduma, konsultiboa bera, konsultiboazen, beraz, ezta da hori uh, baliatuko dute gero eskualdeak uh, estatuarekin uh, negoziazio bat ilikitzeko. Eta estatua ez da behaktua ere uh, bate emaitea hori. Mm. Gero gero begira zer hidikitzen uh, alduan uh, ez da argi. Adibidez beste eskualde batek uh, Emilia Romaniak han uh, uh, alderrit demokratikoa da boterean. Eta konsultarik egin gabe jadanik haien uh, estatusaren erreforma um, bat dute, Eta uh, alderri demokratikoak hori uh, gebel poratzen zian uh, bertze biehi, efe, legako eskualdei. irreferendum uh, e bat egin gabe, posibile negoziatzea eta akordio bat zera mm -hmm. Eta beraz, uh, pentsatzen da alda, aldaketa instituzionalak uh, gertatuko direla, horren ondutik italian? Aldaketa eta instituzionalak gertatzen aldira, baina biziki uh, ez dute garantzia onditik izan. Uh, Orokorki Europa mailan ari dira zentralizatzen uh, berriz uh, botedeak, eta beraz estatuek garrituzte berriz eskualdei emandako eskumenak uh, hartu uh, gero Europari eman anitzaiteko. Eta orduan gehiago da erreakziozko uh, jarrera bat es eskualdean aldetik, erraiteko aiek aien erritarrean uh, Uh, eskubideak defendatzen dituztela eta hmm. Zenta joan urtean uh, justuki eginen ginoen elkarrizketa bat zurekila nian danik beste galdeketabat izan zen or, alderantzizkoa gertatu zen eta azkenean ere galdera kaxik alderantzizkoa zela erraiten aldugu Mateo horren ziren e eh, eh, galdera eta horren segida dela eh, eh, kontsideratzen alda e-referendumau eh, hau buruntakoa Baiz, bo, segita ez bortxaz, baina ikeda badutela olako lotura bat. E, iaz, mateo rentzik nahi zambaitzuan aldatu italiako konstituzioa e, Europan integrazioan sartzeko Italia azkarkiago. Eta hori etzuan lortu italian intereso ezberdinek horren kontra zirelako. Eta, eta orduan duan aurten, be, justuki ikusten dira interesoiek zein direan, eta da elektoralki eskualdeetan... Jokatzen dutela ba, tokiko boterearekin eta, eta dirua eskoldean atxigitzearekin. Eta zer giro sortu du hor, ez ta tensio sortzaile izan dibidez, ondutik emaitzak ikusion ondoan edo azkenean hain ba, txegur alderdi desberdinen jokoa ere sartu baita horretan? Italian bada orain hilabeteak uh, kanpaina elektoral permanente batean uh, direla. Uh, oso biziki instablea da italiako Italiako uh, regimen parlamentarioa, ez utel horretzen uh, gehiengo argi bat izaitzea, eta uh, orduan duan, uh, beh, pixkat uh, sekuentzia horretan, uh, hau epizodio bat gehiago izan da, eta hoan ikutsiko dugu nola iristen diren uh, autoskundetara, baina ez da ikusten momentuan uh, italiaren zer, zer gertatuko den txuxan. Mm, ondoko autoskundeak, noiz dira? Um, ez, ez zen, uh, ondoko udaberrian izango dira berantenei, kuntsalaz uh, Ez ziren adosema iten uh, autoskundetara zelegerekin deituko uh, zuten jakiteko ere Orduan uh, piskat uh, kataskak kata, kata, segitzen dute parlamentuan uh, maile horretan ere uh -huh. Eta piskat... oa, dena ikusteko <laughs> Piskat nahasiak orduan errangu zenuke italian Bai, uh, azkenean uh, mateo rentzik ba, egintzuan uh, pariori eta bakarrik gelditu zen Uh, Prentxak eta ere, uh, etzuen uh, lagundu. Horain uh, ikusten da Berlusconi, nintzoraz, uh, uh, ja, joana ikusten zen politikari bat, itzultzen ari dela ere, ba, italiak panoramara itzultzen ari da Berlusconi, baina bera ere kritikatzen uh, segitzen dute. Eta orduan falta aie uh, fi, uh, figura bat, biskat, uh, frantzian, uh, Macron uh, egiten ari dena, uh, egin alizateko ita, italian. Ai, Berlusconi berriz itzultzen ari dela? E, bai, zen momentuan uh, uh, ba, justuki legan hor hor uh, da, bada ere uh, boskizarreko mugimendua, mm -hmm. uh, bada berreuzkon direren alderdia fortza Italia eta bortaz, posibilitateketako bat da uh, behor zentro eskuineko gobernu bat uh, sortzea italian, uh, ezzentro eskerrekoa den alderdi demokratikoa uh, aski ahau ikusten baita uh, Italia gobernatu izaiteko. Mm -hmm. Ado, sebe, ikusiko, beraz segituko dugu berrin emendik <risa> urundik naaste hori, uh, beraz italiatik, joita beraz joen naaste buruan, Benezia eta Lombardiako eskualdeetan eh, referendumat bat zutela, zutela, autonomia haundiagoaren alde gehiengoa behintzat hori atera da. Hortzi murua berra, mire egonik? Bai, zuei.